Arraza León Leon eh hemen gara 16 hartzago lagun batekin, kide batekin eta, bueno, hemen obantxo bertan lezuko erriko platzan aurkitzen gara, konzentrazio batean haizu zen, nolabait aurreko hastean, haste hontan eo esateko, e, zenbet gertat, gertak izan ziren apazihartza e, e, basarrian, eza? E, haizu, e, posibili aldia zu, aldi zu kontatzia zer gertak erak e, gertatu ziren, ze haizu zen apazihartza e, Bueno, va ba, Brevilla zan eh azken aste hontan o aurreko aste pastelean hortan gertatu zen, gertatu zena izantzen eh bueno, azkeneko kapitulua eh, ba hoan dela 5 txilabete bizilagunen partetik ba e, apai zertzako bueno gu egoten eran chokortako beste aldeko bizilagunen partetik Aha. jasaten dugun e, presilloan azken azken kapituloa izantzan ez presillo alegia noren aldetik ba bueno aipatu aipatu igualen ba, gu gaindela bi urte bi e, urte ta erdi e, bai etxe bizitza biarra zitzeko bai e, e, bertako lurrak erabili erabilpenik gabe zeuden lurrak e, e, bertako lurrak nekasal erabilpen matematiko hasi genula proiektu bat da, da. bi urte eta guk e erabiltzen ginen erabilten baserriko apaisertza mendebaldeko zatia lurrak e, etxea eta, eta lurrak ere bai, bai. diputazioaren jabetzakoa zirenak eta beste, beste baserri erdian ba, beste bi etxe bizitza partikular daude eta bueno bi urtet erdi hontan hauetan e, Bueno, pues estu guinea gara sorik euki, kontrakoa. Ha. Oso harreman eukidu... bertako bizi lagunekin. <gülüyor> e... ba, incluso, bueno, pues motokultura gusten zigute, baratzekola no, ba, ego, eh, egutzen e... e... e... e... e... da helikadura antrukia, inoiz etzan ion egon inengo kesarik, uorre Baina e, bueno, e zagunne sakiarasoa sortu dela ba sortu zela aurreko urteko urrian orrendela pos hori sei labete Best aldeko e, txei bizitza batera iritsi zelako beste bizitla guntan bat Bai Eta... eta... eta... Eta... eta... Horten silu azortu zan Horten silu azortu zan ha? bai eta eta... Bueno, pues, e, pues, gu gotia, e, eta... eta... Eta... eta... Eta... eta... eta ziren pixka bat aliatzen edo... edo, edo bizilagunaren aliantza bilatzen. Ja, ja, ja, ja, ja. Eta ordu arte bizilagun beste bizilagun oso horremano nahueki genun, baina ah, bai. baina orduz geroztik hasi zen gaiztutzen. Ja, Jai Juan ziren diputaziora, Kontiren udaletxera dai, dai, dai. eta bueno, esan ez gu hor geun dela eta eta bertatzen zan, eh genula baimeniko bra eta bar, eta, bueno, <hieres> eta gero etorri ziren gu gana, bai, eta peskabaia ja, ba presionatzen hasi ziren, ba ba gu hor, e, e, poz, ez horre pos bizilalainor horregoteko, eske nula baimenik eta Gu bezala aiek ere, zindarre zartuko zirela eta erabiltzeko eskubia zeukatela Bai, bai, bai Eta, bueno, izan zen lehenengo kontaktu aiekin eta, bueno, orduz geroztik, ba, ba aien presentzia eta haien presillo eta haien jarrera aldar korra, ba areagotzen joan da ez, bai. spiral baten Bai, oztopatu zuten bertan egiten geunden txabola bat, baratzako, ozera, e, tresneria eta, eta, bai, dai, dai. eta usta eta gordetzeko Dai, bai e, Jarri zuten kotxe bat e, biderdian e, and um... Bueno, eh bai, denetariek, biso. Denetariek eta bueno, baita ere, e, bueno, potentzia izatzen eh bazaroan, ba, azaro e, zirela ere, ba jarri ziren atean, pasatuten, bai esartuko zirela etxera eta eta norbait sartzen balima zen haiek atzetik hartuko zirela. No. Eish, eish. Eta bueno, pues hor e, bueno, ziren eta eta bueno, pues hor erabaki genuen hartzea, eh uh -huh. erabatu genuen dena eta e, munizipalen aurrean eta sartu ginen ta aitako bizilagun bat ere indarrez ba bultsaka hartu Bai bai. Etzera. Mo eh, naiztan eh, gutxainekesan, eh ba igual eh segola incurritzen eh jarlanmiento, delito alienamento, yeah, bo, yeah, yeah. Eta, de jarlanmiento. Ja ja ja ja. Erregaldera bat eta, eta, batea, eta zer irtsiatu gaur egun lesako udalak eh ba, izateik, beh, izateik dut, ba, ba, bueno, gu, eh konflikto nekin Vaduzer estrateg, pentsatzen dut es. gu arazo hau sortu zen ezkeroti bizi ba, ginen komunikazio, komunikazio bat eh, azten Asteldiputazioarekin. Bai. Eh, labur ba, hono pues eh, normalizatzeko egoera hau uzitaba ya gelesta erazo potenteagoak e, pairatzen geun Eta bueno, ba hartueman batzuk eukien ditu. Haiek ere bueno, esaten zutuen ba bueno, pues proyecto Rekin bat egiten zutela edo, baina bueno, ere eh Leuri ere besteen, eh bueno, pues eh e, zuten ere Anbildurade pizko punto batekin ere eta bueno, eh proposatu ziguten aukera izan zen e, bono, ba, konkurso publikora ateratzea. Bai, bai, bai. Eh jarriko zituztela lehenengo lurrak. Dai, dai, dai. Eta lur eh lur erabiltzeko hartuak izango ziren pertsonen artean edo kolektibuen artean, ba, lehiatuko zutela etxea, etxe bizitza, eh, garauki sozialean. Eta ordun izantzen ba Bizkaibar eh orduzkirostik, bueno, lasaitasuna eskatu ziguten, bai, bi parte, e, bueno, gu eh beti lanik sortu denetik eh oso jarrera e, Lazai hauki dugu, ezgera hori haien yeah. provokaziotan Ze bentsatzen duguna da, haien jarrera bakoitza, haien pauso bakoitza e, izan dela provokazio provokazio bat saiakera bat, e, gu ere haien maila berdinean jartzeko, holdarko jartzeko yeah, yeah, yeah. Eta, bueno, gu lazeitasuna mantendu, hor du, bueno, pues diputatuak ere, bueno Ello e, e, e, e, Gaskonekin neonginan, ah, e, ordenak ordenazio eta patrimonioko, bueno, e, zuzendariarekin barri, Eta barri. esan dizkatu dugun lazeitasuna, eta bar Eta, azte, eta, eta eta gu eta gu mantendu zuna, martxa, eta, no. karo, no. gure genuen gure Betiko marcha eta baino claro, ez genun utzi salatzeari salatziari e, ez genien utzi, salatziari eh bai datzen oraindik jarraitzen, paratzen, jarraitzen genuen, genituen erasoa bez bakotxea segonor biderdian, txagola da, zegon okupatuta, da, oio joia sortu zituzten eta ordun sartu zen eh bueno, alkatesa, ba neurri baten, ba lan bat egiteko, ¿no? Eta, eta bueno, ba, ba, ba, Adia ba, bueno, pues, jarrerakin, ba, bueno, pues, pixka bat eh txartu izan eh ezan ez hau ba, bueno, pues, zela bisilaguen arteko arazo ah pizka bat eh jarrera-jerran bigo alegre. Jerran bigoarekin eta baita maila berdinean tokatzen bai bisilaguna jarrera eta bigorea, bai eh? Bai eta bai, gu eh bueno, pues ez gunden la maila berdinean, Erazo bat pairatzen ari gidela eta gu ez gunden la maila hortan erantzuten, eh? Claro. Eta bueno, pues pues vera que artea bilera besila bere eskutantsegola, pues bakarek e, bueno, boz, bilera bat eh denoak de, de, bat egitea bilera baterako denoak elkarrekin bai besilaunak. E, bai. gu ba pixka bat e, aber e, aukera segon adosteko biotziarako baldintza minimo batzu. Ondo da. Da hemen un bilera bat haiekin eta eta bueno, bilera urtatik eh e, oso argi geratu zen esan zen guk ba, aurretik esaten gerenamana ba, ba, Pues bueno, asimetria bazegola horrez, ba gu eraso bat den dela eta eta bakarrikan milleran emantzen emantzenarekin, haien e, jarrerarekin, haien bai. e, e, ikutzen eta itzan bai, bosten eta hola bakarrikan oso argi ikustentsaina, ja, baiek ba, haiek ze planetatzen duelen ta gu ze planetatzen gaundeenez. Bai, bai, Eta baita ere bilera hortan azulduzan e, oso argi iratu zen, naiz ta gu e, legalki zerbait lortu, e, espazio espazio hori erabiltzeko kobertura legal bat lortu, haiek ez intuela gu horrek Ja, ja, ja, ja. eta eta bonikuzola aurreko astean agola e... maituzan oraintxe bertan oraintxe bertan ez da lezoko herriko e, e, plaza eta batzarra bat egiten da informatzen daia baino gu jarritzen dugu gure abase hartzako lagunarekin e, bi galdera gehioz aitiz ez bai. e, zera e, batzarra bat egin duzu bai, bai, bai, eta batzarra bat egingo duzu e, datorn bai. da? bai. e, aurreko batzarrean zertan e, zer erabakikozu eta Batzarra hau pixka bat, batzarronen bat dialdia ingenun, ba, aurreko astelenean esan pues, bueno, e, bezala ba, e, arazonen arazo beste episodio berri bat mantzelako ja, e, ba, Generaman ja paitatzen e, bizilagun hauen presioak, baita mehatxuak, hiriotza mehatxuak E, eta hain jarri aldakorra eta bueno astelen bai. hortan e, ba, e, beste pauso bat ematzuten eh san ez ja bai. e, ontzan e, eh eta eraso fisiko bat A, bai eh bai bai bai bai e, ba, bueno pues, e, kide bat etzerazi joala ba, pues, bizilagun bizilagun bat ba, ba, pues, Esan zion, ba berari ere lepoa moztuko ziela e, bueno, oioi bezela eta bueno, e, ba, bai bai bai, bai, bai. E, eta bueno pues kide honek erantzun zion justo bai e, Bizi laguna txabolan zegon e, Beres guri etzigunutzi haien jarrerarekin Ez genuen naukirik izan Jarraitzeko txabola hori ere Baina, bera antzegon, e, konponketa lan batzuk egiten, bera koioa sartu zitulako. lako eh? Zerduan, eki donek erantzun zion bai zu, baina zu zeatik han zaudu ergoiak, guk eraiki dugun txagolan Ez balin baduzun hartzen guk eraikitzen jarraitzia, zeatik han zaudu er <coughs> Tardun bat, tipua jarrizan oso, a, a, zututa, Agresivo, zututa eh? agresiua eta eta, bueno, kirea etxean sartu zen eta hitzul izanean kotxera, ba, makil batekin etxeratu oh, zegoen, no. ba, kaptuko zula eta Eta hori ba lepotik heldu zion, makillarekin jotzeko, pues, gaina eta bai bai, bai eskuak ere bai, aurpeian jartzen, kabila aurpeian jartzen eta eta bueno, pues, pues era ja, beste beste bat. Ya era sofisiko Bai. Eta ba, ordu larritasun horren e, inguruan ba ba erabaki giron deialdi bat zabaltzea Eta, bueno, ez pues, pues bueno, pues genuen lako nartuko, olako bueno, mehatzuta, olako erazuekin jarraitzerik ez <tose> <tose> Bai, bueno, bai, pues, bai, pues nasi Eta, bueno, pues, en bilera hortan, eh, bal, bitu bal, tu, batu ginen, ba, ma, bosto behi Ajá. bat pertsona ba, Eta pixka bat, bueno, pues, pues Bueno, va a compartirse que a verse modultán Jarrerei eta bai. bueno, ikusi ta pizka bat ere ipatu duguna, ¿es? Ba, baren eta udaletsearen ambiguitate horrek Aha. E, ez duela bermatzen eh horrelako eraso rik ez ematea. Bai. Orduan ba, horren ba, bueno, pues, e, funtsa hori santzen, ez? Ba, bai. biskabat, ba gu e, gure eskutan dagoenarekin eh bai. zer egingo dugu e, bai. eraso hauek frenatzeko gara, eta eta orainde dela bi urte ederdi sortu genun jarraizu, Oixe, merezidu, proiektu horrera bai. ematen jarraituko. Gainan pena merezi du bai. proiektu Izugarri soziala, horrituz Baratza baratzak sozialak bai. oso proiektu eh bez Izugarri era da, basoragarria aregeia. Oh. Ba, era eh bukatzeko askeneko galderarekin. Datorren astean e, biltze arsabete, ezta? Berriz? Bai, bai, bai, onasmoa da, ba, ba aurreko asteartean bildu ginen bezala, ba jarraipena ematea aurrerik. Bai. Eta eta bueno, moduak bilatzea ba, esan bezela, gure, ba, bai. gure eskutan dagoena, askenean konturatzen ari dela, gure eskutan dagonarekin dugu haue, oza, ditzen, ba, ez balin badugu hau eh ez dain horrek geldituko. Ba, algún pues marcha hartan jarraituko dugu eta bai. bueno, pos, hemen ere ba, ikusi da ba, kontzentramen Jendea, bi, jendea biltzen da bilela aurreko astearten ere ba eta bueno, Vai. pues, pues, bueno, pues a, berindarra egiten dugun eta ja hauei bankak ba, vale. entitzen izkilego bueno, e, gure aldetik kan e, binepik neksatia e, e, e, esperitza tia e, konpontu dezala e, apazihartzan e, proiektu sozial hortan da duen arazoak eta, eta bueno, e, animoak ematea e, gure aldetik kan zuei e, aizuzen, nahi bali mauz zerbegeiago esan bueno, nik pues claro Bueno ya hor aipatutakoekin ma... venga, horri gazten dela, pues ánimo. Vale. Venga, ayo yo. <risa>